go adibia Makroplastikoetan jarri zuen arreta Javier frankok bere ititzadiak Ar arrazaako sareak, plastikozko polzak, seilatako paken plastikoak, plastikozko botia eta onziak bigaren adibidea jatorrennak etorri dira: Mikel, aazne aspaldiko partez, nekane aazne ere naizpa etapako Hidugarren adibidea. Jatorrenak etorri dira. Mikkel, alazne aspaldiko partez, Nekane, alaznere naizpa, etapako. Pako. Laugarren adibidea. Korapiazzeek, modu askotan eragiten diete animaleoi. hoi. Ahoa talikadura galaraziz, mugimendu askatasunan murriztuz, Korputzeko atalena amputazioak eraginez, edota efekzioa sortuz.